Природа. Някои музиканти са дошли до там, че схващат цялата природа като една симфония. Всяка планета, всяко слънце, всяко малко тяло в природата си има свой тон. И нашето слънце си има своя симфония. И Земята, и Марс, и Венера, и Сатурн, всички планети изобщо си имат своя определена симфония. Всичко това представя една величествена музика. Ако някой музикант би могъл да чуе тази музика и след това да слезе на земята, все ще му остане нещо от нея. Не е лесно да разбере човек музиката на природата, докато не я превърне в математически отношения, а после в геометрични форми. Например, какво са цветята и плодовете в физическия свят? Това е реализирана ангелска музика. Музиката е един реален свят. Тя също е създадена от мускули, от нерви и от жизнена енергия. Опитното ухо на музиканта долавя в природата никъде не чувани мелодии. Но ухото на обикновения човек не ги чува. Вятърът е първият певец, що мима буря, цялата природа пее. В такъв момент, за музиканта, музиката на вятъра е величествена, но за повечето хора неговата песен е само шум и бучене. Когато седи човек при някой извор, при някоя река, той не подозира даже, че в реката има музика, има смисъл. Когато вятъра духа, когато реките текат, когато растенията растат, ако има развит слух, човек ще чува тяхната музика. Сутрин в слабото шумолене на листата също има музика. Дори в зрението на плода човек може да чуе музика. Дърветата пеят и животните пеят. В пеенето на птиците, например, е скрит мислящият живот. Навсякъде има музика. Слънцето изгрява. Музика е това. Небето е чисто, светло. Музика е това. В чистия изгрев на слънцето, в светкавиците и грамотевиците на бурната нощ, може да се схване великият концерт на природата. Всяка капка дъжд, която пада, напомня такава музика, каквато и най-великият музикант не може да създаде. Който иска да чуе великия концерт на природата, нека отиде някоя бурна нощ сред природата и да застане близо до някоя канара. Там той ще слуша ехото на всички грамотевици, ще гледа как мълниите разкъсват небето, ще чува падането на дъждовните капки, придружено от бученето на вятъра. Във всичко това той ще схване великата хармония на природата. Падането на дъждовните капки е говор, може ли някой да назове всяка дъждовна капка с нейното име, както музикантът нарича всяка нота? Може ли някой да схване песента на вятъра и да пее с него, да следи грамотевицата спокойно и да чува в нея повишавания и понижавания, каквито в музиката има? И най-после, може ли някой, докато се изпълнява тази симфония, да определи нейното темпо, къде е Анданте, къде е Алегро, къде е Адажио? Няма по-хубави часове в живота на човека от тия, които той е прекарал в тъмните бурни нощи. Но за да разбере тази музика, музикантът трябва да я нагоди към ухото на слушателите, т.е. да направи превод от нея. Ако тази музика не се нагоди според трептенията на човешкото ухо, тя ще остане незабелязана. Вие вземате тона до. Знаете ли колко се харчи за един тон, за да го изпееш? Един тон, за да го изпееш правилно, една цяла нота, струва 100 000 английски лири. Да го изпееш правилно, толкова материал се изразходва. Да го преведем на български, 100 000 лева. Половин тон взема 50 000 лева златни, не книжни пари, защото в невидимия свят не функционират книжните пари. Четвърт тон ще струва 25 000. Една осмина, 12 хиляди и половина. И тъй ще ги делите. Тогава ще сметнете една песен, която ще изпеете колко струва. В началото бе словото. Колко струва тази песен? Трябва да имаме една цена. Пеем песните. Харчи се. В природата има едно изобилие на благата, които ние не оценяваме. Казваме, то нищо не струва. Как не струва? Ние като пеем тази песен, не я пеем само ние. Едновременно се пее навсякъде. В природата съществува един правилен ритъм, който се изразява в прилив и отлив на божествена енергия. Има музикални вълни в природата, които човек не може да схване. Това са висши трептения, които вслизат от божествения свят. Организират материята, творят всички форми в природата. Под ритъма на музиката се гради светът. Музиката играе много по-голяма роля в живота на природата, отколкото хората си мислят. Без музика не може да се изрази животът. Където и да отидете в природата, навсякъде има музика. В пустините, в канарите, в бученето на вятъра, във водите – Цялата природа пее, цялата природа и цялата вселена са като една музикална зала. Щом запееш какъвто и да е тон, природата те разбира. Природата разбира този език. Ти не можеш на природата с друг език да говориш. Някои искат да знаят кой е езикът на природата. Той е музиката. Ако пееш хубаво, даже когато има буря, бурята ще отихне, защото бурята е направена пак от същества. Щом пееш, те ще се спрът да те послушат. Щом пееш музикално, ще се спрът. Щом не пееш, ще си гледат работата. Като мине бурята, дигне се прах, прахът влезе в очите и ти започваш да плачеш. Ако си от добрите певци, веднага ще се спрът, ще кажат – ето един, който знае добре да пее. Като пееш, чакат малко, половин час може би, после бурята пак започва. Казваш, защо започна бурята? Работа се върши, бурята не е безпредметна, вятърът не е безпредметен. Казвам, музиката е едно вътрешно състояние, разбидателство с уния, които направляват света. Няма същество на земята, което да не разбира музиката. Даже когато цъфтят дърветата, то е по закона на музиката. Когато реките текат, то е по закона на музиката. Когато вятърът е духа, то е по закона на музиката. Когато слънцето изгрява и залязва, музика има. Когато силно се сменят теченията на облаците, музика има. Навсякъде има музика. Когато хората започнат да възприемат музика от камъните и цветята, ще се разшири тяхното съзнание. Всеки плод си има своите музикални трептения, но за да ги възприемем, трябва да участва свръхсъзнанието ни. От всяко цвете излиза специална музика, даже музиката, която се излъчва от отделните му части, е различна. Когато цветето цъфти, когато слънцето изгрява, когато пролета идва, това е нотата сол. Ако се качим горе във възвишения свят, ще чуем, че всяко едно растение има свой тон. Ако слухът ви е развит и влезете в една гора, вие ще чуете разнообразните тонове на дърветата, от които може да се образува цяла мелодия. Когато ние схващаме тоновете на дърветата като шум, като шумолене, това показва, че слухът ни не е добре развит, не може да схваща тоновете. Питам, какво би било вашето положение, ако бихте чували, че и камъните пеят, и дърветата пеят, и изворите пеят, и вятърът пее, и светлината, която иде от слънцето пее? Пеене има навсякъде, но ние виждаме само външната форма на световете например, на червения цвят, и не можем да схванем тона, който излиза от този свят. Пеене има навсякъде, но ние виждаме само външната форма на цветовете, например, на червения цвят, и не можем да схванем тона, който излиза от този цвят. Това е една разумна музика, до която съвременните хора не са дошли. Казвам, вяра без музика не може да се реализира. Любов без музика не може да се реализира. Всички уния работи, в които музиката не влиза като фактор, те изчезват. Там, дето е музиката, всичко е постоянно. То е един непреривен процес в природата. Благодарение на тази музика всичко в природата се проявява. Трябва да ви се отворят ушите, да видите какво пеене има, когато дърветата цъфтят, какво пеене има в дървото вътре, да чуете каква музика има в уния хубавите извори. Не само това, но и светлината, когато сутрин изгрява слънцето, има най-хубавата музика. За в бъдеще хората ще чуват тази музика, цели оркестри ще чуват из пространството. Съвременните глухи хора казват, в този мъчителен свят защо съм дошъл в тази плачевна юдол? За глухите светът е плачевна юдол, за тия с отворените очи е Царството Божие. Някой ще каже, нас смятане не ни трябва, трябва ни. Трябва ни едно правилно смятане, трябва ни една правилна логика, трябва ни един правилен говор, трябва ни музика в света, но онова, което носи в себе си божественото начало. Когато човек органически е добре тониран, взема тоновете правилно. Когато органически не е добре тониран, не взема тоновете правилно. ВЗЕМЕШ ЛИ ДОТО ВЯРНО, Започни, направи усилия да се тонираш, да вземеш и останалите тонове правилно, защото природата си служи с музиката. Природата е крайно музикална. Ние виждаме само опакото на тази природа, в която сме вложили известен дисонанс – ние. Целият живот на хората от 8000 години е внесъл един дисонанс – този дисонанс е човешки, той не е на природата. Ако отмахнем този дисонанс, ще дойдем до истинската природа и веднага ще почувстваме една мощна сила, която ще ни свърже с една строго определена мисъл, с една строго определено чувство и с една строго определена постъпка с установения хармоничен наред на нещата. Ще дойде време, когато ще слушате музиката на природата. Нейните вълни са много финни, нежни и трябва да бъдем твърде чувствителни, за да можем да ги възприемем. Ако бъдем спокойни и се вслушваме, постепенно ще развием в нас този усет и тогава ще чуем музиката сред природата. Всяко помръдване на листенцата, на тревите, звучи музикално, но зад тази музика от шумолене, има друга музика, която може да се слуша само чрез ясно слушане. В природата всичко е музика и когато минавам покрай цветята, чувам, че пеят. За в бъдеще ще слушате как пеят цветята, горите, скалите, водите. Вие сте направени музикално и когато Господ създаде човека, музиката го създаде. Пейте и възпявайте Господа в сърцата си. Всеки от вас да почне да пише, да мисли, да пее, както Господ го е създал.